Це вода, запліднена вогнем, світлом, і від нього все родить. Це водночас шлюбне поєднання неба, чоловіка, і землі, жінки. Після цього вона родить жито пшеницю і всяку пашницю. Відгомін цих уявлень зберігається в піснях, баладах, повір'ях, обрядовості. Брат і сестра, вогонь і вода. Їх поєднання або шлюб, інакше кровозмішання відбувається щороку в купальську ніч. Точніше, навіть рано вранці. Цікавість цієї точки зору Івана і Марена – основні персонажі купальського обряду. Не виключено, що в давнину це були живі люди, яких пізніше замінили солом'яним опудалом і деревом. Іван і Марена, на нашу думку, якраз і є вогонь і вода. Іван, Ян, Яр. Ярило, Ярий, Червоний, Марина, Марена, Морена, Море. Івана обов'язково топили вночі або на світанку, а Марину спалювали, тобто відбувалося перехресне поєднання води з вогнем. Цікаво, що на дереві, яке уособлювало воду, верба. І так і називалось Маринкою обов'язково запалювали свічі, і вони мали горіти всю ніч. А якщо на Полтавщині Марину воду уособлювала дівчина, яку водили по селу, то її намагалися сватати за Івана. При цьому приспівували «Оддамо Маринку за козака, отдамо Маринку за Іванка». Таким чином, у різних формах цієї ночі Відтворювався той магічний першошлюб Пускання вогненного колеса в воду Це також імітація того, що було на початку світу Палаючи колесо, котили згори в річку Вогонь шепить, поєднуючись з водою Але не згасає одразу А ще продовжує трохи горіти Наділяючи воду животворчою материнською силою Так колись сонце по крутій горі Небо скотилося в воду в сині море, і воно ожило і заграло. Існує повір'я, що рано на купалга або в Великдень, коли вийти на гору, можна побачити, як сонце грає або купається в річці, морі, в ставку або в хмарі, пірнає, підстрибує, переливається різними барвами. Те ж саме відбувається цього дня в момент, коли сонце заходить. Вода, що прийняла в своє лоно вогонь, мала в цю ніч цілющу плодоносну силу. Так само роса й дощ адже сонце в хмарі купалось. Таку ж саму животворну силу любові мав вогонь. Тож не випадково молодь попарно перестрибувала через багаття що їх палили на берегах річок. Вогонь обов'язково цю ніч мав бути в парі з водою, а кожна молода пара також уособлювала першозакоханих. А потім кидались в річку, щоб скупатися, тобто поєднати в собі любов води і вогню. Якщо не було річки чи великої води, дівчата й хлопці намагалися покачатися по росі, або хоча б ходити босем по ній не випадково співається до купався Іван доведеться й нам пускання вінків на воду з палаючими свічками символ сонця це ще одна форма відтворення першоміфу вінок цієї ночі має чарівну силу він знаходить дівчині нареченого купальська ніч Апогей розквіту сонячної сили, тож і любові, плодоносної сили юнаків і дівчат. Тому саме в цю ніч відбувалося шлюбування молоді. Обов'язково біля води, тим самим знову ж таки відтворювався той першошлюб. Отже, купала у давнину це було насамперед свято любові, святого єднання води і вогню. Відповідно, будь-який шлюб вважався священним, магічно впливав на природу на родючій землі. Символом єднання води і вогню світла здавна був хрест.